heni idha ya Kiswahili ya sauti ya America VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC naitwa mkamiti Kibayasi na, na mimi ni Sunday Shumari tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano machi 7 na 2012 Katika matangazetu ya leo madaktari nchini Tanzania, leo metanganza kuendelea na mgomo usio na kikomo ambao unawathiri raia wakawaida na wagonjwa nchini homo. Fika sababu masubu lakini fika toka samoja lakini pakasa sijapata uribu mayote. Yani kukweli na kukukajia jana kati mengi hapa tukua na kutanga matangazo tukua mba watagumo atagumo madaktari. Kukua bakasa tujiye ni nini kinaendelea. Jepata tiba yote. Niku wabatangu sambili ya suburi. Na vile vile tawaripoti kuwa kufatia mgumu wa kazi hospitali za uma unaoendelea nchini Kenya, sirikali ya tumima mlaki diunayo paadi ya kuona wafanyakazi kazi hao wanakaidi ambri ya kurudi kazini. Tumefuto kazi kuatia saanane kamili, lakini ata vile unaona hakuna mtu wako kazini. So inaonekana tumefuto sisi wote na wamesema hawarudi mpaka wawekewe chakula kwa mezi. Hizo ni miongoni mbadhi ya habari tulizo kuandalia kwa, kwa leo msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza unasumiwa habari za dunia. Mazungumzo kuzuluhisha mvutano kati ya Sudan na Sudan Kusini yaliingia katika siku ya pili baada ya mazungumzo kufunjika jumanne. Mwandishi wa sauti ya Amerika katika mji mkuu wa Ethiopia hadi saba alioti mazungumzo hayo yapo kwenye hatua nyeti wakati kila upande ukijaribu kusulisha mzozo na juu ya mafuta na masuala ya mipaka Jumane baraza la usalama la Umoja mataifa lileleza wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za harakati za kijeshi na mashambulizi ya anga kwenye eneo la mpaka la Sudan na Sudan Kusini Na kuzitaka pande zote kuwacho peresheni za kijeshi katika eneo hilo. Mgombe anayewania kuteuliwa kugombea uraisi na chama cha Republican, Mitt Romney. ameshinda katika majimbo sita kati ya kumi, ambayo ilipiga kura jana jumane, iku nipamoja na ushindi mdogo katika jimbo la logombi wa sana la Ohio. Ushindi wa Ohio, dhidi ya mpinzani wake senator wazamani wa marekani Rick Santorum, ulikuwa... ni moja tu. Ramni pia alipata ushindi katika majimbo ya Vermont, Virginia, Massachusetts na pia ushindi wachaguzi za wali huko Idaho na Alaska. Akiongea huko Boston, Ramni alitabiri kuwa hatimaye atashinda uteuzi wa chama chake na kukutana na Rais Barack Obama katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Na maelfu ya watu nchini Afrika kusini wameandamana dhidi ya kile kita choitua, ushuru kwenye barabara na kutaka chama cha wafanya kufutwa. kufutua. Mwandichi wetu, Delia Robertson, haa ripoti kutoka Johannesburg na halia riami anaisoma ripoti kamili. Kwa satu imekuwa mstari wa mbele katika madai ambayo metolona taasisi nyingi kwa serikali ya jimbo la Kauteng kwa mpango kuanzisha mfumo wa ushuru njia ya mtandao kwa ajili ya barabara kuu. linnzi katibu mkuu kwa satu amesema mapema wiki hii kwa wenye magari ni budi pinge kulipa ushuru huo. Mfumo mpya utatumia muundo na vifaa livyo kwenye barabara kuu ikiwa ni pamoja na kamera na vifaa vya electronic Wenye magari wamesema ametakiwa kulipia ushuru kwa bei nafuma pema kwa kutumia vifama aum vya electronic na ada ya ushuru huo itatozwa moja kwa moja wakati wakipita kwenye mifumo hiyo iliyowekwa barbarani. Kama wakishindwa kufanya hivyo namba za usajili kwenye magari yao zitachukuliwa na watatumiwa hati ya malipo kwa njia ya posta. Mifumo kama hiyo pia atarajiwa kuzinduliwa katika majimbo mengine. Mwezi iyopita iko ni majibu kwa upinzani dhidi ya ushuru huo waziri wa fedha alitangaza kwa serikali huenda ikatoa ruzuke takriban dolaini kwa gharama ya mfumo huo ambayo ni dola bil msu Lakini matamshi yake haya kuwafurahisha kwa. Unanendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA hapa Washington DC wa kibudha kutoka Japan wamefanya ya pamoja ya uponyaji ambayo ni alama tu katika juhudi ya kuyakusanya pamoja makundi ya kabila yanayopingana nchini Kenya Wacheza ngoma za Kiafrika katika mavazi ya kijadi walicheza pembeni ya watawa hao hii katika sherehe ya kufunga mkutano wa amani Ambao uliwajumuisha viongozi wa kiroho kutoka India, Afghanistan, Ulaya na Marekani. Mkutano huo ulwakatanisha wakilishi kutoa kwenye jamii za Kenya huko Samburu, Pokot, Njemp na Turkana katika juhudi za wiki kadhaa huko Laikipia Kenya. Kijana moja kutoka kabila Pokot amesema kushiriki katika warsha ya yoga, kucheza ngoma na sarakasi kumempa mawazo mapya. ya jinsi ya kujieleza Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja Mataifa anasafiri kwenda kwenye eneo liyoshambuliwa vibaya la Syria katika mji wa Holmes katika siku ya kwanza ya mpango wake ili kuweka msukumo kwa wafanyakazi wa huduma kupewa nafasi ya kukutana na, wa na wale wanaohitaji msaada bila kuekiwa vikwazo Msemaji wa Umoja Mataifa amesema Valerie Amos Ali Wasiri Damascusi leo ambapo alifanya mazungumzo na maafisa Wizara ya Mambo ya Nje ya Syria. Amepangiwa kukua nchini humo mpaka Ijumaa na ziara yake itafuatiwa na Katibu Mkuu wa zamani umoja Mataifa Kofi Ann siku moja baadaye ambaye ni mwakilishi mpya wa Syria. Ziara hizo zimekuja wakati msukumo wa kimataifa ukiongezeka kwenye serikali ya Syria kumaliza ukandamizaji dhidi ya wa upinzani. Mmoja kwa moja Unaendelea kusikiliza matangazo ya idha ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa Washington DC. Habari iliyochukua uzito juu katika matangazo yetu siku ya leo kama mlivyosikia. Migomo ya wafanyakazi wa huduma za afya Afrika Mashariki yazidi kupamba moto ambapo nchini Tanzania madaktari leo wametangaza mgomo usio na kikomo wa kushinikiza serikali kutimiza ahadi za kuboresha maslahi yao ikiwa pia pamoja na kuwajibisha viongozi wa juu wa Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii Mwandishi wetu Dina Chahali ana ripoti kamili kutoka Dar es Salaam Mgomo huo mpya umekuja siku moja baada ya serikali kuomba madaktari hao kuendelea na kazi wakati madai yao ya msingi yakiendelea kushughulikiwa katika kaouchao kilichofanyika katika ukumbi wa Russian hadi mchana wa leo jijini Dar es Salaam madaktari hao wameazimia kufanya mgomo usio na kikomo kushinikiza serikali kutatua madai yao Dr. Primo Saidia ni makamu wa raisi wa chama cha madaktari Tanzania Matt. Saka baada kwa baraka kwenda sasa hakuna njia ya kuweza kutatua tatizo hili wasioona kama zimekatika nafaka wa kae tenden ili waweze kuwapisha kina waziri wape na na mwaziri waweze. Katika hospitali mbalimbali Jindar Salamu zikiwe mza muhimbili mwananyamala na amana, hali ya upatikanaji wa huduma kwa wagonjwa hayikuwa ya kuridhisha. Nimefika hapa tango wa subuhi, wajiri wa kuja kufanya wa operation, akini paka saizi sitepata huduma yote na sujini kinaendelea. Nimetoka pata ifa kutoka mwanza, nimekuja wajiri ya kuchikiwa hapa, lakini kuchikiwa nikana hapa tumenda doktor satano subuhi. Tufika sato masuguri lakini fika toka samoja lakini pakasa esi jepata yote. Yani kukweli na kubuka jana kati mengi hapa tukua na kutana matangazo tu mba watagoma, watagoma madaktari. Kukua bakasa tujiye nini kinandela. Jepata tibawa yote. Niku wabatangu sambili ya suburi. Hali kama hiyo imeripotiwa jijini mwanza ambago madaktari walio katika mafunzo ya vitendo katika hospitali ya Urufa ya Bugando. wametangaza kuanza mgomo ili kuungana na wenzao wakidae tu tumgumu huo iwapo waziri wa afya na naibu wake watachiangazi. Hata hivyo afisa uhusiano wa kitengo cha mifupa muhimili Moyo almasi Juma amesema kwamba kwa siku ya kwanza ya mgomo hii leo hali ya upatikanaji wa huduma haikuwa mbaya sana licha ya kuonyesha wasiwasi katika siku zijazo Ninachoongelea ni uh, hali halisi ya leo kwamba huduma zimeendelea sijui kwa kesho hapo Kikao kita malizika, na Wakati hayo ya leo waziri mkumi za ngopinda, leo amesema serikali mejipanga kukabiliana na mgomo mungino madaktari ikiwa hawata kubali ushauri wa serikali juu ya kusitisha mgomo huo. Sasa leo tumamuka lakini tarifa nazo isipata mpaka sasa za kutia moyo kwamba hospitali ni maeneo mengi bado shughuli zinaendelea hatuja pata purukushani kubwa sana na hiyo sababu ya kwanza na sisi tunangoja tuone maendeleo yatakuwaaje lakini vinginevyo sisi jipanga vizuri na ikifika dakika ambazo tunafikiri kuna haja sasa ya kujaribu kuona namna ya kusaidia jamii tutasema tutatoa kauli madai mengine madaktari ni nyongeza ya posho ya wito wa dharura posho za nyumba magari pamoja na mazingira magumu ya kufanya kazi nikiripoti kutoka dar esalamu kwa niaba sauti amerika mimi ni dina cha Na huko nchini Kenya mamia ofanya kazo hospitali umma nchini humo leo mekusanyika katika bustani ya Uhuru Park mjini Nairobi kabla ya kuandamana nje makuu ya wizara ya afya wakidai nyongeza ongeza mishahara pamoja na mazingira bora ya kufanyia kazi. Mwandishu ya tumwaigikonyo na ripoti kamili kutoka Nairobi. Hii ime siku ya 7 mfululizo kwa mamia wa wafanyakazi wa zote za umma hapa nchini Kenya ku na nyongeza mishahara na mazingira bora ya kazi katika hospitali zote za serikali. tangu asubuhi wafanyakazi wa hawa hospitali za umma ikiwemo pamoja na wauguzi wafanyakazi wa mahabara ya serikali na wafanyakazi wa vyumba vya kuhifadhi maiti katika hospitali za serikali walikusanyika kwa wingi katika bustani ya Huru Park hapo mjini Nairobi kabla kwa namna nje ya makao ya Wizara ya Afya na wengine kuelekea ofisi ya Waziri Mkuu ili kuwasilisha madai yao lakini wote kwa jumla wamekaidi amri ya serikali ya, ya kuwataka warejea tena kazini na kuhudumia wagonjwa wanaozidi kuteseka Waziri wa huduma za matibabu Profesa Nyanyongo alikuwa kuanza na nia ya kufanya mazungumzo na waagzi ili kufikia sululio la tatizo hili yanayongeza mishahara Kwa hivyo nipendenda kwamboagzi, tafadhali, hakuna haja, Kwa na mgomo. kwa sababu tuko kujideliane, tuko taari ya suluhushu, suluhushu ya Lakini bado uguzi kukaidi ya gizu la serikali waziri ya nyanginyo ongoa mkali zaidi na kusema serekali kwa taari kwa wa uguzi wanoshiriki kwenye mgomo huo, ikiwa hawata kazini mara moja. health workers should resume duty, immediate effect, and later than tooth. Lakini viungano vya wafanyakazi wamepinga vikali vitisho vinavyotolewa na serikali vya kuwataka warejee tena kazini. Tunasema tena zaidi. Na vitisho vile yamefanyika nasiri ya na Vile wa wanasema kwamba licha hili ya hili la serikali, hawatakubali kurejea tena kazini hadi kutekelezwa kazi kwa madai yao. Tumefuta kazi kuanzia saa kamili. lakini hata vile unaona hakuna mtu wako kazimu so inaonekana tumefuta sisi wote na wamesema hawarudi mpaka waweke chakula kwa mezi. na kutokana na mgomo huu wa wafanyakazi wa idara ya afya hali ya matibabu katika hospitali za umma inaendelea kutatanisha na wagonjwa nazidi kutabika Vile vile kuna habari za wagonjwa kufariki katika hospitali za umma. Niko na uchungu mwingi kutoka ijumamu mtoto yangu amepitia fanywa ameko na usaa kwa mwili. Mimi ninalia machozi sirari, mtoto wangu. Na baadhi ya wagonjwa nalazimika kuhamia hospitali za kibinafsi nafsi zilizogali zaidi. Na wakati wa kutaharisha ripoti hii hakuna makubaliano yaliyokuwa amefikiwa kati ya serikali na wauguzi kuhusu madai yao. Mwage kuna sauti ya America, Nairobi. Na mskilizaji basi habari zaidi juu ya mgomo wafanyakazi huduma za afya nchini Kenya utasikia kwenye matangazo yetu ya kesho 12 kamili kwa saa za Afrika mashariki. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Sauti ya Amerika VOA leo inasherekea miaka sabini tango kwa ke, tangu kuanzishwa kwake hapo mwaka 1942. Tangu kuanzishwa kwake Sauti ya Amerika imepanua utangazaji wake na kufika katika maeneo mbalimbali mbali ya dunia ambayo hayapati habari za kuamunika. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ilianzishwa miaka 20 baada ya VOA kuanza nayo itasherehekea kutimiza miaka hamsini Mei 15 mwaka huu. Katika matangazo yetu ya alhamisi ya wiki tutakuletea jinsi ambavyo sauti ya Amerika inavyosherehekea miaka hii sabini ya utangazaji. Wanajishi sita wa Uingereza wanaaminika wamefariki dunia baada ya gari lao la kivita kulipuliwa na bomu la kando ya barabara huko kusini mwa Afghanistan. Askari hao walikuwa wakifanya doria katika jimbo la Helmand Jumane jioni wakati bomu lilipolipuka. kama hivyo vikithibitishwa litakuwa ni tukio kubwa baya kuliko yote kwa vikosi vya Uingereza tankuangu na helicopter mwaka 2006 na kuwa watu 14 Mwakilishi wa juu wa Marekani anasema maendeleo yamepatikana katika mashauriano na maafisa wa Korea Kaskazini katika mpango wa Marekani wa kusambaza tani 240,000 za chakula katika taifa hilo la komunisti Mwakilishi malumu hake za binadamu kwa Korea Kaskazini, Robert King, aliongea na wa habari baada ya mazungumzo huko Beijing. Mazungumzo hayo yatafungua njia kwa msaada wa kwanza wa chakula kwa Korea Kaskazini katika miaka mitatu. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya kiswahili ya sauti Amerika kutoka hapa Washington D.C. Na kama mlivo sikia kwenye taarifa ya habari ni kwamba mgombea kiti cha rais hapa marekani kwa niaba chama cha Republican Mitt Romney. Alipata ushindi mdogo sana katika jimbo muhimu la Ohio hapo jana na hivyo kujinyakulia ushindi katika majimbo sita ya kumi katika uchaguzi wa awali. Mwanzo Abdul Shakorabud amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Florida Charles Bunge na kumuuliza kwanza muhimu ushindi huo mdogo wa jana kwa Romney. Ni kwamba bwana Romney bado anaonyesha kwamba ana matatizo kidogo lakini e, dalili zinaelekea kuonyesha kwamba bado yuko anaongoza katika kundi la watu wote tuseme wanne ambao wamebaki katika pinyanganyiro. Ila tatizo ni kwamba anaonyesha kwamba kwa kipindi wakatika kama uu, a, katika chaguzi zilizopita ilikuwa inabidi au ameanza kuonyesha kwamba anachukua asilimia kubwa ya ya hizi kura kura za maoni lakini mpaka sasa hivi bado yuko hapa katikati hiyo e, inatia inatia wasiwasi na kwa sababu hiyo inawapa wapinzani wake hususan e, Santorum kuwa na nguvu zaidi ya kutaka kuendelea katika pinyanganiro eh ambapo bwana Romney angeo, ange, angependa nafikiri ingekuwa manufaa kwake kama saa hizi ndio ni mwisho akabakiaya yeye mwenyewe kupigiwa kupigiwa debe na kila e, Republican Inavonekana Romney huenda akapata wajumbe na hitajika kuweza kuteuliwa lakini Nate Gingrich juzi amesema kwamba Romney akiwa mgombea wa Republican hawezi kumshinda Barack Obama kwa nini amechukua kitu kama isu? E, kama fahamu wa pinzani kila mmoja anajaribu kuchomekeza a chomekezea kusudi aweze kuona kama anaweza kupata kura wou anajaribu kueleza kwamba bwana Romney anaweza asiwe mpinzani mkubwa sana akiteuliwa kuwa mgombea lakini ukiangalia kitu ambacho mpaka saizi hizi e, kimeendelea kunweka Romney mbele japokuwa siyo ile mbele ayo ayokuwa anapendelea ni kwa sababu uh, wapiga kura katika chama cha Republican wanaonekana kwamba awamuoni Romney kama ni hifadhina ambaye kwa kiasi kwa kiwango ambacho wangependa lakini wanamuona kwamba kati ya wale wengine wanne anaonekana kwamba yeye ndiye anaweza kwa kiasi fulani akamshinda Barack Obama na kuna baadhi wanaosema mashindano haya ya chama cha Republican na mvutano wao unaweza kudhuru mgombea wao wakati uchaguzi mkuu wa Novemba Kuna maoni ya aina mbili. wao wenye wanasema kwamba mba e, hiki nyanganilo kuendelea kuvuta e, kina wafanya walakoma zaidi kwa hiyo atakayetokea kuwa mteule e, kugombea e, wakati ukifika kugombea atakuwa amekomaa katika kufanya bidahalo katika kutetea na kujenga hoja e, kwa hiyo huli upande mmoja. Upande mwingine wanasema kwamba mba ndiyo kwa sababu wakati kama huu Ilikuwa initajika wale wa wanachama na wapenzi wa Republican wawa wameshakuwa kitu kimoja Ni Charles Bwengemhadhir katika chuo kikuu cha Florida hapa Marekani kizungumza na Sauditi Amerika. Na msikilizaji na katika wa SMS naanza na wewe msikilizaji Jafari kulaga Morogoro Tanzania. Na sema sera za nje za Republican zinapaso ziangaliwe kwa jicho la tatu litakalo wa mini, na kuwavutia binadamu acheni sera za uvamizi na vita. Enyi madaktari wa Tanzania mbona hamna huruma hambi ya kuwa kuguma kwenu hamkomoe serikali bali mnawakomu wa raia. hayo ni Philbert yake uke wa Tanzania. Enyi madaktari wa Kenya mnaofagilia mgomo, hata mama na baba zenu mnaweza kwa gomea. Nasema mwanankamba kilungunika wa mwanomba kahama Tanzania. Unaendelea kusikiliza idhaa ya kiswahili ya sauti Amerika kutoka hapa Washington D.C. Katika makala yetu ya mwisho ya changamoto za elimu, Afrika Mashariki ya kati, Mzangu Abdul Shekur Rabo anazungumza baadhi ya matatizo yanaykumba mfumo elimu Tanzania na mapendekezo ya kutatua mfumo huo hasa kwa nchi za Afrika Mashariki. Karika kufikia malengo ya milenia ya Umoja mataifa mbali na kutoa elimu ya bure kwa masomo ya msingi, mataifa naabidi kutenga kando karibu asilimia isini ya matumizi yake kwa elimu kwa ujumla. Kutuka na mfumo huu wa bure tatizo ku cool jotokeza kwa mataifa yote ya Afrika mashariki mbali na kujandikisha kwa wanafunzi wengi ni mfumko wa shule za binafsi zaidi hayo ukosefu walimu lakini cha muhimu ni wapi mzazi anaweza kumpeleka mtoto wake kupata masomo mazuri nyanda shuli mkuu idara ya habari katika taasisi ya haki elimu Tanzania anasema wamekopa uwezo wa kuchavua kwa hata kama, kama michuko amini ule fundisha nzuri. Ni ni pereke wapi? Ama kuna uwezo wengi ambao amewaacha kule. Wakinyambaye amepata uwezo wa nitoa. Na imani na mkumo wa uma wa elimu kwa kweli imezidi kupungua miongoni na wazazi. Imepita miaka ambapo ulikuwa ukienda shuleni kwa mtaani hizo shule za boarding za sekondari. Ndijikupa mnasoma na watoto, wa viongozi wengi tu. Watoto wa viongozi wengi tulikuwa tunasoma kwenye na shule Lakini leo hata mtoto wa diwani kwenye shule kawaida wa nchi wa kawaida ilianza kuwa ni vigumu. sasa fizala ni kaswila inayotuonyesha kwamba kuna ifilafu katika mfumo wa elimu nando ndio maana najaribu kusisitiza kwamba ni muhimu sasa msifikea hatua tujaribu kuweka eh, mtazamo mtanzania wa aina gani elimu yetu inatakiwa tutengenezee na tuandalie mtanzania wa aina gani tuachane tu na hii elimu ya kukimbia kwa sababu labda nifanye mtiani nifaulu wa mtoto wangu afaulu au shule yangu ifaulishe sana kuliko nyingine bila kujali huyu mtanzania tunampa maarifa ya kufanya nini nataka mtanzania wa aina gani na la kupata shule nzuri linatokana na ukosefu wa walimu au ufisadi kama anavoeleza Emmanuel Lubega mwandishi habari wa shirika la WBS huko Uganda swala la ufisadi vile vile kuna walimu hawadhori shule ili hali walapokea mishahara uh, kuna shpesa ambazo ukelewa kufika kwenye shule kuna zingine ambazo kidogo hazijulikani ziendako kwa hivyo haya yote ni, ni masuala mbayo yanachangia katika kutatiza swala na elimu hapa nchini uganda na najua katizo hilo vile vile ni na kumbwa kuingini sasa ulakutoka eh, katika hali hiyo yote na mba tina swala na walimu nao walimu wanapata matatizo hizi kwamba hawa mishara yao kwa inayostahili wengi wametaka kugoma uh, na ukuta kwamba kwa vile mwalimu wezi tushileza mahitaji wa wote kwa hivyo katika hali hiyo na wana ukuta kwamba wanafunzi wengine wanamaliza shule ya msingi wakiwa hawajikusoma hawezi kujisomea wenyewe zaidi hayo kuna tatizo la usimamizi katika nchi hizo zote wataalamu wanasema hakuna mfumo wa kufuatilia walimu bwana Lubega hakuna mfumo yani mfumo kidogo ni dhaifu mfumo wa kufuatilia wale wakaguzi kidogo mfumo ni dhaifu hivi kwamba wajua walimu wanadirikala kwa hivyo eh, kidogo kule kufatilia yani nakuta kwamba wameje shida kwa sababu naweza kututa kwamba katika shule fulani mwalimu mkuu huonekana mara moja kwa wiki akija anapitia pitia, pitia tu anaenda zake na kwa vile wenzake eh, wanajua waenda kwa shughuli zake kuna yule atakayemreport atakaye mshtaki kwa hivyo unakuta kwamba katika hiyo eh, hali hii indelezo, na uh, -huh. uhasiriwa hasa wanafunzi. Penye matatizo hapakosekani ufumbuzi. Wataalamu wanasema kuna mengi yanayohitajika lakini mojawapo shule wa haki elimu anasema kujibisha la matatizo mengi tulionao katika elimu sasa hivi nadhani tulianzalie nje ya serikali tu kupanga bajeti zaidi na zaidi. Kwa sababu mpaka hapo inapofikia kupanga 20% ya tu kwenye elimu kwa mfano kwamba kabisa huo ni uwekezaji mkubwa na kuna mahitaji mengine ambayo kikadi na takwii yafanye kwenye wizara mbalimbali. Kwa hiyo hatawezi kumwambia serikali ku, kuendelea kuongeza ki-budget ya elimu utaipandisha mtapata wapi? Tujibu kuangalia majukumu, majukumu ambayo kila mdau wa elimu anaweza kayafanya. na tuyafanye kwanza hayo kwa uaminifu na tukifanya kwa uaminifu yatusaidie kufikia hatua kwa kwamba kweli kazi ifanyike na watanzania kuonea matunda yanayotokaa maheri kwa mfano kuna tafiti ambazo zimefanywa na na World Bank na kushirikiana na wadau mbalimbali zinaonyesha kwamba ni kwa, tani wanataa ambayo walimu wanayotumia kukaa na wanafunzi darasani Tanzania mshuka kutoka kuwa na wanafunzi kwa, kwa kuweza kuleta mabadiliko katika mfumo wa elimu wataalamu anasema inabidi kuwepo na ushirikiano wa karibu kati ya serikali walimu na wazazi Hii ni ida ya kiswahili ya sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC futaoni ni sali wa habari Mazungumzo kusuluhisha mvutano kati ya Sudan na Sudan Kusini yaliingia katika siku ya pili baada ya mazungumzo kuvunjika juma ne. Mgombea anewania kuteuliwa kube Uurais na Chama cha Republican Meet Romney ameshinda katika majimbo sita kati ya kumi ambayo lipigia kura jana jumane. Watao wa kibudha kutoka Japan waefanye ibaada ya uponyaji, ambayo ni alama tu katika juhudi ya kuyakusanya pamoja makundi ya kabila, yanayo pingana nchini Kenya Mkuu wa haki za binadamu wa moja mataifa anasafiri kwenda kwenye eneo loshambuliwa vibaya la Syria katika mji wa Homs katika siku ya kwanza ya mpango wake ili kuweka msukumo kwa wafanyakazi wa huduma kupewa nafasi ya kutana na no msada bila kuekiwa vikwazo Huyo alikuwa sande Shomari na Muktasari wa habari fuatayo ni tahariri ya sauti Amerika ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Amerika marekani kwa muda mfupi memarisha uhusiano wa sera za mambo nje baina ya taifa kwa taifa na ushirikiano wa taifa kwa taifa unabadilika wakati uchumi wa nchi unakuwa duniani hakika majadiliano ya mji kwa mji na taifa kwa taifa yanakuwa muhimu hasa katika kufikia malengo ya kidiplomasia uhusiano huo kima wa kimataifa baina ya viongozi wa nchi na wale wa ndani waliochaguliwa umekuwa na nguvu za kubadilisha hali katika eneo Ofisi moja ya serikali ya Marekani inayofuatia mausiano haya ni idara ya kushughulikia mgogoro na kuleta udhabiti au CSO. Inashirikiana na makundi mbalimbali kuanzia mashirika ya Marekani hadi serikali za nje mpaka mashirika sio ya kiserikali na taasisi mbalimbali ambazo CSO inafanya kazi zake. CSO inajenga kundi mara na lenye uhakika la diplomasia ambao wanaweza kupelekwa raka ili ilikwenda kufanya tathmini na uchambuzi unaolenga migogoro. Kundi hili la kiia alitafanya judi kuweka masharti ya muda mrefu ya amani. CSO inafanya kazi katika misingi ambao sauti za ndani ni lazima zishawishi majibu ya Marekani katika mgogoro. huko Sudan Kusini kwa mfano kundi la maafisa wa CSO lilipelekwa kote nchini kabla na baada ya upigaji kura wa kujitenga na Sudan ili ripoti na kufanya upatanishi na kujenga uhusiano wa Marekani kwa serikali ya huko maafisa wa kikabila na wengine programu nyingine kama vile ya taasisi ya National Democratic and International Republican ina historia ya muda mrefu ya kuohusisha raia wa eneo katika kujenga taasisi za kidemokrasia Taasisi ya National Democratic inafanya kazi na mabunge, wajumbe wa mabaraza na wanasheria wakuu katika nchi zaidi ya 125 na maeneo kadhaa kwa uwazi na wajibikaji kujenga taasisi za kisiasa na kiraia, kulinda chaguzi na kuamasisha ushiriki wa raia. Village Republican Institute inasukuma mkakati wa uhuru wa demokrasia kote duniani kwa kuviendeleza vyama vya siasa, taasisi za kiraia, uwazi katika uchaguzi, uongozi wa kidemokrasia na utawala wa sheria. Marekani pia inshawishi majimbo na miji kushirikiana na magavana na mea kote duniani, kusukuma muhimu wa ushiriki wa umma na wakibinafsi kwa kupanua uhusiano kama huu unaruhusu viongozi wa kiraia kutoa mawazo yao kuhusu utawala wa ndani na kila mmoja kujifunza kutoka kwa mwenzake.mchanganyiko huu wa serikali za Mitaa na kitaifa, NGOs na biashara unaonesha nguvu ya ushirikiana kwa kiwango cha juu. Hiyo ilikuwa ni tariri ya sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Amerika ambao ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kutoka idhaa ya kiswahili ya sauti ya Amerika, msikose kujiunga nasi ya kesho kama kawaida, saa kuminambili nanusu jioni kwa saaza Afrika ya kati na asa moja nusu usiku kwa saaza Afrika mashariki. Kwa niaba ya wote oleosikika kufanikisha matangazo ya leo, wa matangazo Abdushakura Baudi, mwelekezi Duane Collins, kutoka hapa Washington D.C. Mimi ni mkamiti kibayasi ni kishirikiana na Sunday Shomari, tunaotakia usiku muema.